Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Anchetatik Nafarrora Arratxaldeon, Euskal Herratiak eta Antxeterratiko entzule guztioi hortzeguna da ekainaren zortzia eta Nafarroko asteko albisten errepasua ginen dugu rengo ordubetean antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan asteko albisteak errepasatzea azkain lesakan larun bat honetan eginen den bizikleta topaketa eta zarituko gara balazta elkarteko kide den imanol agirrerekin. Gainera, Asteburuko kultur itzorduak ere aipatuko ditugu baita kirol itzorduak ere. Beraz, hori guztia a kontuan izanik emandi zaiogun hasiera gaurko saioari Donezbeko enplegu bulegoan, bortzeon da bi langabetu zeuden izena emanak maiatz ondarrean. Maiatzen ere, jautxera izan du langabetziak eskualdean eta apirilean baino ama bortz langabetu gutiago zeuden. Donezbeko enplegu bulegoan izena emanak. Zazki bortzeon da irurogeita bi dira izena emandakoak. Zerbitzuen arloak segitzen du langabetu gehien izaten, baina arlo honetan apirilean baino bortz gutiago daude, laureun guztira. Industria arloan ere bortz langabetu gutiago zeuden maiatz ondarrean larogeita ama zazpi eta eraikuntzan ere bortz gutiago, emezortzi. Nekazaritza abeltzainza apirilean baino langabetu bat gutiago zegoen ama bortz eta inzinetik lanikein gabekuen artean aldiz apirilean baino langabetu bat gehiago dago maiatz ondarrean hogeita mabi guztira. Baztango udalak eundal arogeita azazpimila zortzireunda 6 eurotan eman ditu udako mendilanak. Urtero bezala, baztango udalak mendiko lanak egiten ditu udasa soian eta ginagalden presari eman dizkio eundal arogeita azazpimila zortzireunda 6 eurotan. Urrengo lanak eginen dituzte. Horabideko zaldizuriko alderdian laukoma lauekta erako landaketa ginen dute, Douglas Izeiarekin eta Gaztainondoekin. Hermitegi Aranea azkarreta zaldizuriko landaketetan mantentze lanak eginen dituzte, berrogeita azazpiko maportz ekstitzen eta era iratze eta sasi garbituz. Gora morro hirio eta bizzubie eta adardietaan 6, bi kilometr bildu eta menditik lekutuko dituzte eta belate erdizeta lizartzko etxiak ere errepasatu. Azkeneko zorzi urtetan berrehun kilometro inguru iskinde egizar erretiratu ditu udalak mendietatik. Erdiz eta belaten ere bazkalekoa kobetzekoan abortzekta erasasi moztuko dituzte alaber, erdizagan kontserbazio bereziko ere mueren barnean 30 pagondo ihartu edo erastunduko ditu okilaren ingurunea hobetzeko eta biodibertsitatea handitzeko Zoko alderdean oiana berreskuratzeko eta bere gisa gisailduiren onjoak erregenaretzeko iskintegiak errepasatuko dituzte bat koma iru kilometro denera, egurtegi urkilepo eta negusaroiko, xarak eta neginberreko haritz bago bankaketak berrogeita bortz ekta erako ere moan. Eta azkenik eneko eta labatioa inguruan 6,4 kilometro bideo betuko dute nekazariak mendiko inguru horietara beren lanera joan alizateko. Baztan berdintzale euskaldun eta inklusibo inklusiboago baten alde egindu bazango udalak bazango udalak eta oinerri herri hezitzaileak sustatzeko elkartea elkarlanean aritu dira 2020tik herri hezitzaileen filosofiaren baita. Aurten bazango ezkuntza komunitate formal eta ez formalarekin batera prozesu bat martxan paratu dute baztan herri hezitzailea bihurtzeko. Bertako hiru eragileren talde lanean oinarritzen da prozesua ikastetxeak eta guraso elkarteak, kultura eta kirol elkarteak eta udala. Estrategia partekatubatera ekein nahi dute, bazangoe hizkuntza bere osotasunean eta modu integralean lantzeko. Prozesu hau hain zinera eramateko hiru lan saio egin ondar ilabeteotan airezkunenea. Leendabiziko saioan egungo diagnosia egintzuten, baliarako eskuntza eragileekin gaur egungo egoera aztertu zuten, erriezitzaile bat lortzeko helburuak, indarguneak, kaulguneak eta erronka kain zuzen ere. Eragilea unitzen parte hartzea izan zuten, udaleko zinegotzi eta teknikariak helizondoko eskolako, bastan ikastolako, herrietako eskola txikietako eta aurre eskolako irakasleta gurasoak, kiroleta merkataria elkarteak, onerriko sustatzaleak, kerizu beretik egitasmoko partaideak, batzarrean solasgai izan zituzten bastango eskuntzaileak, izkuntza formala eta ezformala, kirola, merkataritza, ingurumena, hizkuntza ohiturak eta herrien egoerak, bertzeak bertze. Bigarren saioan, balioak eta erronkak identifikatu zituzten, bastan ezitzaiaaren balioak zeintzuk izan behar duten, definitu zuten eta balio bakoitzak dituen erronkak identifikatu zituzten. Osotera, sei balio nabarmendu zituzten natura eta jasangarritasuna, euskara eta euskal kultura, komunitatea eta ausolana, berdintasuna eta zaintza partekatua, inklusioa eta aniztasuna, eta emozioak eta ezik eta Iruarren saioan, plan osaketa egin zuten, azken saioan identifikatutako erronketatik, bederatzi lan hildo proposatu zituzten eta huetatik lau erronka lehen etxizituzten. Aiziali ezitzaila eta euskalduna egituratzean, euskal kulturaren transmisioa sistema, si, sistematizatua erritaz zarrenek aurrekin lantzeko, zaintza komunitario eta zaintza sareak sustatzea eta aligatu berriendako plan bat diseinatzea. Hauek dira oraingo zehaztu dituzten lau erronka nagusiak, 2008-2008 lau ikasarriak. Kasturtetik aintzinera hauen plangintza osatuko dute. Hala ere nabarmendu dutenez, lansaio hauetan helduek bakarrik parte hartu dute eta aurretan eraben hitz aditzaren importantzia azpimarratu dute. Horretarako parte hartze kanala zabalduko dute eta irailean berriz ere bilduko dira. Helduen urterako bi batzar gehiago aurre dituzte egindako lanaren valorazioa egiteko. Oianko Garde kaskenagintaldeko hezkuntza zinegotziak azaldu duenez, Oñarrirekin lan egitea erabaki zuten Baztanen Herriezitzaileen filosofia bereko proiektuak genituelako dagoeneko kerizu beretek elkarteak batez ere bideratuak. Oñarriren jakintza interesgarria izan litzatelekela pentsatu zuten, geroztik bilkurak batzarreak solasaldeak egin dituzte. Duela 10 urte oin elkartea sortu zenean herriezitzaileen sarespen esperimentala sortu zuten eta baztan izan zen proiektuan sartu zen lendabizita, lendabizita ako udale, udalerria. Hala ere geldialde une batean zegoen prozesu eta horregatik bera hartu Baztanek eragile ugari ditu hezkuntzaren arloan eta joan urteko neguan erabaki bakoitza berealdetik joan beharrean eragile guztiak prozesu berean batezean etorkizunerako plan bat lantzeko. Jende ahunitz imppliatu da ilusio ahdiarekin eta lan egiteko gogoa ikusi dute. Parte hartzearekin eta prozesuarekin konten daude eta orokorrean balorazio ona egiten dute. Bileeretan, hainbat lan hildo zerrendatu ziren, baina biztan da, etorkizuneko plan erreal bat egin nahi badute, ezka ez direla denarekin batera hastena, lala ere, gazteetan erabek ez dute prozesuan parte hartu eta iekin kontrastatzea da orain importanteena. Horregatik, sortuko dute parte hartzeka nala, erronka hauek haiekin lantzeko eta beraien itza aditzeko. Aurretan erabek erabaki behar dute, zer eta nola nahi duten, ez helduok. erraten dieguna, hori aipatu dute. Prozesua urrengo ikasturtean paratuko dute martxan, baina horrek ez duerra nahi dena urte horretan egin behar denik urteko plana izanen da, eta erronka e, ronkapakoitzari ematen dioten dimentsioaren arabera, gogorragoa gua edo apalagua izanen dalana. Garderen hitzetan ezkuntza zinegotzi den aldetik, e, landu e, duen proiekturik politena iruditzen zaio, jendea parte hartzeko gogotxu ikusi du eta horrek bera be, bete du. Nire bere esko erronak ere prozesu honetan parte hartu duten guzia iluzatu du, eta et orkizuna izatea, ba espero duela ere errandu. Gainerako, partaidek ere ongi baloratu dute horain arte egindakoa batez ere inbertze eragile elkartzea elkarrez hau kune bat edukitzea eta elkarrekin baztango ezkuntza proiektua zausnartzeko aukera izatea. Kezka horokortu bat ere agertu da ea gai izanen diren, lanketari jarraipen amateko eta horretarako dituzten indarrita baliabideak nahikoak ote diren. Hori badenborak erranen du. Baztango Euskararen plan estrategikoa diseinatzeko lamaiak eginen dituzte e, urrengo asteetan. Bastangudalak euskararen plan estrategikoari ekin dio eta beharrezkoa ikusi dute bastandarren iritziak biltzea. Horretarako saio banan dute kuartel bakoitzean ekainan. Basaburuan ekainaren amairuan izanen izanendan Izko elkartean, arratsaldeko 6 tardietan. Elizondokoan, ekainaren amabortzean, an Elizondoko arizkunenean, arratsaldeko 6 tardietan. Herberean ekainaren hogeian an izanendan Hirutako gizarte bilgunean arratsaldeko terdietan baitane, eta azkenik bastango izanekainaren hogeita bian eginen dute bilera erratzuko lixutegian, arratsaleko sei erdietan. Lan maien antolak eta errazteko alde zaurretik izena mateko eskatu dute lotura baten bitartez, edota euskarabaztan, abildua gmail.com elbidera idatziz. Herrigorarekin Elkarrenean hasidera senpereko Suari enpresako eta maiurko Eskolako jantokietan, bertze pauso bat emandu Herrigorak eta Ikastola Eskola eta Lantegietako jantokietara salto egin du. Euskal Herriko hogei jantokik egin dute bat ekimenarekin eta hala irailetako antzinera Nafarroa erdialdeko eta Hegoaldeko produktuak sartuko dituzte euren plateretan. Tartean daude a Maiorko Eskolako jantokia eta Sukaldaritza Kolektibuan espe espezializatua den senpereko Suari enpresa. Herrigoran parte hartzen duten 7koizleren olioa, tomatea, piperra, arroza, txitxirioak, dilistak, pasteta zainzuriak ailegatuko dira ekimenarekin bat egiten duten hogei jantokietara. Errigora aderazi duenez, elkarlan honetan aukera dute tomatea, arroza edo olioa bezalako produktuak aldi berean biltegiratzeko, plater osasuntsu eta kalitatezkoak prestatualizateko, bertatik bertara zirkulua osatuz eta gainera euskara eta hau aulzolana bezalako balioak sustatuz. Erdiz bizirik plataak jakkin arazi samar herritarretatik zortzik Erdizko meategi proiektuaren kontra dauden alderriei bozkatu diete. Erdiz bizirik plataformaa baztan uda hauteskundetara aurkeztu diren borttz alderdiekin bildu da, Erdizko meategi proiektuaerekiko duten jarrera zeinen jakiteko. Plataformak big aldera planteatu zizkien bortz uuda talaldei. Bata Erdizko meategi proiektuaren aldeaala kontra zaudete, eta bigarren hau dal gobernuan naiz oposizioan egon proiektuaren kontrako alegazioak aurkeztera konproben ditzen zarete. Alderdien erantzunak taula batean bildu dituzte. IH Bilduk kontra poskatu du, proiektuaren kontra, eta alegazioak e, aurkeztuko lituzkela, e, errandu geroa baiek berriz, ba, ez du erantzun, ez galdera batez bertzea, Baztango independenteak EH Bilduk bezala ba, kontra bozkatu du eta alegazioak e, aurkeziko pres egonen litzatakela ere errandu. UPN-ek alde bozkatu du, proiektuaren alde eta alegazioak ez lituzkela aurkeztuko errandu. Eta azkenik zurekin baztanek ez da, e, ba, da posizionatu, ez du alde, ez kontra bozkatu, baina alegazioak e, aurkeziko pres eta gertu da. Argitu duten ez upn proiektuaren alde egindu beti ere legara baldin bada eta zurekin baztan proiektuaren kontra gertu da UGP gisa tramitatzen bada. Emaitzak alderatuta plataformak plataformaak valorazio egin du eta ondorioztatu dutenez, baztandarren gehiengoa erdizkome geren kontra dago izan ere, proiektua UGP gisa tramitatuko baliz Samarretatik zortzi herritarrek proiektuaren kontrako iritzia duten eta proiektuaren kontrako alegazioak aurkeztuko dituzten alderdiei pozkatu diete. Proiektuaren alde lerrokatzen diren taldeak aldiz gehieng galdu dutenak izan dira. Malerreka bizirik plataformaak egunosoko egitarako antolatu du helgorriagan larunbat honetarako Malerrekan eeokoak izenpean menditzulian bazkaria eta kontzertuak eginen dituzte larunatean hilaren hamarrean helgorgan Malerreka bizirik plataformaak antolatua. Goizeko bederatzietan paratu dute itzordua zubietako plazan eta bertatik eolikoak egin dituzten galardi eta haintzingurutze parajera menditzuli informatiba ginen dute. Zuzenean galardiko antenan elkartu nahi duenak goizeko hambar terdietan izanen du hitzordua. Handik itzulita eguerdiko ordubietan bazkaria ginen dute elgorreagako ostatuan. Bazkarirako txartelak zubietako aurtizko elgorreagako eta iturengo erriko ostatuetan eta xarmanten eros daitezke eta bertzela sei bat zortzi larogei, irurogei berro sei berrogei niretzi telefono zenbakira deitu. Amar euroko prezio izanen dubazkariak. Ondotik, lekuberean hitzaldi irekia izanen dar, antzabizirik eta txalarko askuabizirik plataformako kidekin, eta eguna bukatzeko lekuberean kontzertuak izanen dituzte Ozpinduk, guajiroak eta bisonte taldeak girotuko dute gaua. Balasta Nafarroko eragilekin, bizikonek proiektuan ere murgildutan dagoenez, zekainaren 10ean larun bat honetan Lesakara Txango antolatu dute Bide Berdetik. Bertan bizikleta festa eginen dute. Larunbateko Lesakako bestatopaketak, ba 2 sati izanen ditu txerrendulari marcha bat eta bain Lesakara iritsita behartako produktuak dastatzeko tartetsoa. Izanen da bat alegia eta ondoren topaketa eginen dute. Ardituko dugu Imanol Agirre Balasta elkarteko kideak errandakoa honen inguruan. Imanol Aguirre, balazta elkarteko kidea, kaixo, eguno, zer moduz. Kaixo, eguno, ongi, ongi. Bueno, esango dugu, ba, balazta e, elkartean, a farroko eragilekin, biziko honek e, proiektuan, ere ba, murgilduta dagoen ez, e, bata, ontan, e, lesakaratxangoa txangoa, antolatu duzute, topak eta e, antolatu duzute bertan, e, bizikleta besta bat izango da. Bueno, mm -hmm. Larun bateko lezakako besta topaketa honek bizat izango ditu, guazen horretaz hitz egitera, baina horretik bizikonek proiektuari buruz, e, antzeta erratean behin, behin gehiagotan aipatu izan dugu, e, proiektua, baina guazen entzuleari gogoratzera modu laborrean pixka bat e, zer den bizikonek proiektua, eta baitaren zenuako elkarte doareagileak parte hartzen duzuten e, proiektu honetan. Hmm, bai, bueno, ba, proiektu hau sortu zen e, pasaren urtean, urte bateko proiektua da. Eta bultzatuta edo binantzetuta dago eburuzko, euro eusko aldetik, eusko aldetik. Eta e, kasu honetan beharrezkoa ziren ba, irun lurralde dezberdinetako elkarteak, e, elkartzea, orduan gure aldetik e, balazta izan da, e, zera proiektu honetan parte hartzen duna, gero reziklarte eta gero nasubintza e, nafarroaren aldetik eta orrun hiruron artean ba e, zenbait ekimen edo zenbait e, jarduera proposatzen proposatu genituen eta orrunba proiektua aurrera ateratzen ari da Bueno, docenteu horretan ba, e, horretan esango dugu be, e, ba, bizikleta eh besta antolatzen dozuotela lezakan, baina aurretik marcha bat, bizikleta marcha bat izango da. E, gure kasuan, bueno, izango dau bai hondarri bitik abiatuko dena eta baita arrasun bilatek aldiko zu piska bat egitarroaren lehen zati hori, ba, pixka bat aipatu larun bateko alegia. Bai, e... Karo, e, ikusi genuen hiru lurralde hauek lotzen zuen e, zea, e, esparrua edo lotzen zuen e, elementua dela e, bidazoeko bide berdea eta ordun pentsatu genuen ba importante izan zitekela, e, bide berde honi garrantzia ematea gehienez ikusita e, nola dagoen e, Tratatua edo manten, mantenimendua, ze mantenimendu kaskarra daukan Eta zenbat e, oztopo dauzkan e, bide lortur, lot, bi lorral, iru lurralde hauek lotzen dituen bide hau e, zeharkatzeko zen olako zailtasuna dauden Eta hor hasi e, ba, ginen pentsatzen non egin ezaken e, olako topaketa bat Eta ordun dune, ba, iru hitu izaigun eta lezakako udalitxea prestatu izan zen horretarako, eta hor dune ba, <coughs> lezak izan zitekela e, toki egoki bat Orduan, 2 zultabe bezalateako dia, bata hemendik eta non elkartuko ean endaia eta irun ondarribiko e, ziklistak. Eta beste aldetik, basun bilatik den beste zultabe bat, eta e, lesakan e, gutxi gorabera bera aldiberean e, ailegatzeko asmoa daukagu, eta jaan gaudelarik ban zesta edo topaketa bat e, egin esango dugu bueno ba e, zuta be hoiek eta martxa hoiek eh ordu berdinena biatoko direla, hau da eh goizoko marretan, ez? ateratzen saretein, bai beo biatik, beo bai, e, subitik usteet eta bai. eh ordu berdinen baita ere sunbilatik, ez da. Ez sunbilatik berandoa wateako dela. Bai, bai, bai, zei, bai. E, or, or, or. Garen, gure kasuan gainera ba, bide luzeagoa denez, ba gure asmoa da beran gelitzea. E, e, eta berako baita ere siklistekin elkartzea eta bertan ba amaiketako txiki bat indarrak e, <coughs> indarrak e, berreskuratzeko eta ba pizkat peran e, lasaiago eduan jendea baitare ba denbora ematekoa ba. Elkarrekin joateko. Oso ongi, hor, bueno, bapin lezakan e, elzen zaretenean nahi bezala, gorra maiketakoa prestatu e, duzue, baitare, bueno, ba, e, topaketari azira mango diozute, Baskariaren ondoren egitaragua, nola jarraituko du, hau da, e, prestatu dituzute baitare, tallerrak, jokoak, e, bueno, e, musika pizkote mm. nolako izango da? Bueno, behin ara lehatuta, e, ordu batak aldean, ez dakite gero, badakiz dugu zau betetzen dien ales, baina bueno, gutxi gora bera hori da gurea gure asmoa, ordu batak aldean egingo da bertako produktuen daztaketa bat, e, ordu ne, pixkat berriz ere indarrake perreskuratzeko edo gorputza berpizteko, ba, ba egongo dira. Bertako produktoen e, hori daztaketa bat egongo da, eta gero ja e, hori ondoren ba, izango ditugu ba, <coughs> e, festa festauetan egiten ditugun gauza, ba, ba dibidez e, trebetasunarako ba, zirkuito bat prestatuko dugu, edo bizi ezmuzi deitzen diogun gauza bat, eta da bizikleta batekin batidoak eta egiteko e, tresna bat, e, E, jolazak, desberdinak aurrentzat, en fin, e, gero, saiatuko gara baitere sari batzuk, sari txikitxo batzuk, ez, bat bizikletak inotura dauzkaten gau, gauzatxo batzuk ba, baitere banatzen jendearen hartian, eta, bueno, ba, oran, bizikletaren inguruko festa bat non egongo dian, eta ba, norbaitek bizikleta begiratu be, be, garo nahi baldimadu, ba, nola daukan, nola ez daukan, ba, baitaren hukiko ditugu tresna batzuk eta eta bizikleta beiratzeko eta diagnostiko bat egiteko, konponga eta txikiak egin behar baldin badia egiteko, azalpenak emateko jendeari, ba, nola, zaindu dezaken elementuren bat edo beste, eta en fin, hori da pixka batean gure asmoa. Uh -huh. ba, Plan Polita, eh, interesgarria du, gabe larun batean, bai familian lagun artean edota eh, bakarka, eh, parte hartzeko. Uh -huh. gelditzen segun lai Manol, azken finean da baitare eskualdeko bizi laguna ganematzea, larun bateko hitz ordo ba, parte hartzeko ez da. Bai, bueno, ala ere zerbait piskat gaitu berko nuke, e, kasuanetan, zehkaro, zuaipatu zuen familiak, ez? Ba, hori da gure asmoa eta gure naia, baina badakigu dagoen bezala egonda e, bide berdea, eta dagoen distantzia kontuan hartuta bere ziki ondarri bitik eta irundik dunguazen jendearen zat, ba, batzuentzat nekagarri izan daitekela, eta hor txikiekin daudena, base hor asko esin izango dutela biziklita zaraino joan. Orduan, horbi gauza daude, bata, joaten dena, eraman dezala bere bizikleta, pizikleta, prestatuta esan nahi dute. Naiz eta tresnak eraman, ba zulaketan bat edo baldi madago, ba, ba beti konpontzeko tresnera emango ditugu, baina e, ez daia Joan eh bizikletak askar batekin eh momentuan <coughs> eh bertan utziko diona eta bestaldetik ba aurrak txikiak eta dauzkan jendia edo bueno, bere berindarrak e, ikusten ez di baditu ba holako zera bat egiteko ba beste modu batez araño edo, edo inguratu dila, eta bueno, bere bizikleta ramaten baldin badu bertan ere parte partear dezake naiz eta txangoa txangoa e, parte esartu baina kontua da hori e, E, nahi duguna da pizkate hiru eskualde, eskualde hauetako jendia elkartzea eta bizikleta pizkate eta bide berde haribaba beste zentzu bat ematea eta ikustea benetan lotura bezalako elementu bat bezala eta ez momentu honetan dagoen bezala ikusita, ba oso zaila dela esonek egin daitekela batetibestera. Duda bide berdea balorean jartzea da helburua elburua. Imanol Agirre, balazte elkarteko kidea mila eskerruenetan gurean izategatik. Zuei, zuei, harreta gure gauzei arreta hartzeagatik. Ordeatzen ezkotuan nabitnin guztiak arnazten Nira aurpegiak ez du, ardurarik izlatzen Baina barneko aurra jada desegin zen Legin nahi du began egin arartean Notzak diren azatean, garai batean nuen Inga rabarnea nunca había curratuz yo ansay tormenta Oh oh oh y ese mendico y ese mendico y ese mendico y ese mendico Ha sido tiesa, a nintzeni, es inu en benga, begiakide egita, gitara, begi ausche da, onide loquela nago, de nace a mecha, ik gara salamtsak dara censura real, S-I-O-P-A Gudula Edmoa Kultuuritzordua aipatuko ditugu oraintxe, asteburuari buruari begira, antifilm laburra proiektatuko dute bihar baztango gaztetxean. Egia aitortza erreparazio emanaldia eta solasaldien zikloaren barnean, Euskal Herrian Euskaraz ekimenak antifilm laburraren proiektzio antolatu duek añaren bederatzean Elizondon. Gaztetxean Arretxaldeko zeiterdietan izanen da izordua, eta film gain bizipen bilduma bideoa ere proiektatuko dute. Filmaren sinopsia auseda, mila bederatzera honda goita bateko negua da, Parisetik eldu da maistra bizkar zorora. Herriko humeek euskaraz bertzerik ez dute egiten eta maistrak berriz frantsesez, baino ez... Baztango akordeo hilariek kontzertu eman nendute larun bat honetan Elizondon. Baztango musika eskolak akordeo hilarien eman aldian tolatu duek, kainaren amarrean larun bat arratxaldean Elizondon. Musikazaleek plaza ondoko terrazetan arratxaldeko zazpietan, izanen dute hitzordua. zuaitz gurrutxagak futbolistok monologo aurkeztuko du honetan deunetan Arizkunen. Arizkungo herriak eta gazteek antolatuan, zuaitz gurrutxagaren futbolistok monologoa izanen daek, ariaren amaikan, arratsaldeko seietan herriko ostatuan sarrerak, zazpi eurotan eros daitezke unean bertan edo aintzinetik ere dolaetxean. Ikuskizunaren ondotik pintxoak izanen dira Arizkungo eskolako jantokia, finantzatzeko. Emanal pasatuta, sumbilako dantzariek emanaldea ginen dute biarrere. Bueltan gara al dantza emanaldia eskin jiko dute sumbilako dantzariek hortziralonetan hilaren bederatzean emanaldea arratsaleko zaazpietan. Izanen da, sumbilako pilotalekuan eta adinguztietako dantzariek hartuko dute parte. Mendi abesbatzak Erlegio Musikako kontzertua emanen duik gande honetan doneste heldu den ekainaren amaikan arratxaldeko seiterrietan, kontzertu berezia izanen da donestedeko elizan. Mendi abesbatzak Zeinrut, Etxebest eta Maia Cordoba piano eta organo joleek Erlegio Musikako hainbat abesti interpretatuko dituzte. Errepertorioaren abia puntua, mendi abesbatzak pasadeen apirilian iruñeko baluarte antzokian orkestra laguntza abesteko prestatu zituen obrak izanen dira, Hilarion Eslava Maixoaren mibe Mi bemoleko meza eta Felipe gorritren miserere hain zuzen ere. Biak alabiak Nafarroan izan diren kompositore garrantzitsenetarikoek sortutako obra sendo eta mamitsuak dira. Eslabaren meza osorik interpretatuko dute kirien Gloria Credo Santuz eta Agnus Day. Gorritren kasuan aldiz iruzati aukeratu dituzte eman alderako misreere redde mi eta tun inponent. Konzertuaren lehenengo zati hau aldaretik abestuko dute pianoaren laguntzaz. Bigarren zatirako berriz interpreteak korura igoko dira eta handik eskainiko dituzte perosi maixo italiarraren bigarren mezako kirie eta gloria zein eslabaren tues Petrus organoak lagunduta. Obra guzti hauek donezteeko musika zalentzat ezagunak dira honezkero San Pedro besten inguruan aspaldi xamarretik abesten baititu abes batzak. Eman aldean hainbat pakarlari arituko dira tartean Loli Salaberri sopranoa, Alizia Teietxea eta Asunbiela metzo sopranoa, ranoak gorka ordastenorea zein beinardo San baritonoa eta bukatzeko e, malerrekan ere txalapartataar eginen dute kaarren haaseian zubietako ostatuan Txlapartaren oinarrizko maila ikasiko dute ikastaroan eta ekainaren haaseian izan da esnen da bezala hortzirala eta horrentzako eta alduentzako, izanen da. Goezeko zorzietan sei eta hamala urte arteko neska motikoei zuzendutako ikastaroa izanen da, eta arraretsaldeko zazpit herrietan berriz amabortz urtetik aintzieeko nagusi zuzendutakoa. Izena ostatuan bertan eman behar da ekainaren amabia baino lehen. Markina Xmengo talde bat etortzeko da, azte pasa eta eurek emanen dute ikastaroa Ben joan na, den boraren hobetu zoraina, garen ez izan Eman altu eskua, egin gutzi lekua, ikus senti gure nahia. Oh, oh, oh, oh, Amor unseenti harguan Haudan gure batua Ikuz senator gure naiad Motu diziagun herta Eman lako ez zentzak arenziareak Aukerabaten entzak Gabile soup Harkitua betxiak Joseg man antone Uzti hontzat bizigune Batzun isilune Besteen utxune Tzokin saldurik eunde Shhh! Eman atun eskua Egin utzi lekua Ikus senti gure naia natzeaek eta argitzeak zabaltzen ditu bidea muraga burzeaek Kirolari tarte ginen dio guazkenik, Sanfermin torneoaren martxan paratu du adoz pilota elkarteak. Hamabi pilotarek hartuko dute parte iruna bikoteko bitadletan banatuak, eta uztailaren bortzean jokatuko dute finala labriten. Urtean zehar txapelketa ugari jokatuaren adoz pilota elkartearen San Fermin torneoak xarma berezia duela argi gelditu zein ekainaren seian Sanferminetako eskalieraren azken aurreko koixkan, egindako aurkezpenean. Jaskoa izan zen, iruneko peinekin bater antolatzen zuten lehen aldia orduan, Hanela elkartearen aldegin gintzen txapelketa eta urten berriz sarai elkarteak, Nafarroko Bularreko Miniziaren elkarteak hartuko dio txanda. Honen ariraiz, ez askun eskerrak eman zizkion, adospilotari erronka hon hartu eta elkartearen alde horrelako ekimena intzinera eramateagatik. Honez gain, Maria Caballero iruneko Udal zinegotziak balio handia eman zion adospilotak egiten duen lanari eta horrelako ekimenak bultzatzearen garrantzia azpimarratu zuen. Beatriz Preziadok bere aldeteik bigarrenez erreino kurmet papesle bezala egotea gora ipatu zuen. Etxapelketari dagokionez, goimaiako hamabi pilotarik hartuko dute parte iruna bikoteko bitaldetan banatuta. Ataldean, aldaregia Ruiz Delarra mendi, Ruiz Infante mendiburu eta Rieta Mujika harituko dira. Betaldean berriz, Etxe Kolonia Zubietarra eta Gerre, Barrokal Horbegozo eta Iturriaga Leitzarra eta Etxe Beste Beratarra Bikoteak harituko dira. Larun batean, bertan, irun berri nasiko da etxapelketa Etxe Kolonia Zubietarrak eta Gerrek Barrokal eta Horbegozoren kontra jokatuko duten partidarekin. TIEBAS, UBIDE, ERRATZU, ARRONIZ ETA eulaten izitatuko dituzte ondotik. Nola ez, final handia labret labrit pilotalekuan jokatuko dute uzta bortzean talde bakoitzeko lehen davizikoek. Ekainaren emezortzian, tie basen, niturriaga eta etxe beste, eta gerraren kontra. Izanen dira, ekainaren hogeita marran berriz, zerratzun jokatuko den partidan, ruiz infante eta mendiburu arri eta eta mugikaren kontra. Arituko dira. Arizkun betete proba egin dute, kainaren amarrontan, baztandarra txerrendulari taldea kantolatu du Arizkun herriatak Gazten Laguntzarekin, larumatean arratsaleko bortzetan hasita. Baztandarra txirrendulari elkarteak antolatutako arizkun betete mendibizikleta proba eginen dute, kainaren amarrean, larun bat honetan, arratsaldeko bortzetan. Asita, kikiak, asi kimoak eta aurrak harituko dira, eta arizkungo herriaren eta gazten laguntza izanen dute antolaketarako. Ez dago, geldirik baztandarra txirrendulari elkartea. Maiatzaren bortzean, bidasko itzuliko etapa baztaren barna ibilion dotik bagordinak zen, eta antolaketa lanean buru elarrearitu zen. Maiatzaren amaseian berriz, kaj rural profesional taldearen bisita izan zuten, eta bazan taldeko txirrendulariek beraiekin entrenatzeko aukera ere izan zuten. Larun bat honetarako antolatu duten mendibiziklita probaren ondoti, kabustuaren seian helizondon errepidiko lasterketa antolatu dute. Azkenik, aurten ere, kirol udalekua kantolatu ditu, mantxale mendilasterketa taldeak beran. Bimiata amaika eta bimiata amazazpi urte arteko aurrentzako udalekuak izanen dira eta ustalaren iruan hasi eta hogeita zortzian bukatuko dira. Astelenetik hortzirarera elkartuko dira egunero, goizeko bederatzi terrietan hasi eta huerdik batak arte, Eta aur bakoitzeko egun damar euroko prezi behar zanen du. Izen amateko estekabaten bidez egin beharko da eta zalantzak argitzeko hainbat bide ere paratu dituzte. Adibidez, sei bat. Zortzil arogeita amasei rurogeita zazpiogeita bi telefonozemakia, baita mantxaletalde talde abildua gemair.com elbide elektronikoa ere. Dagoeneko eman daitek izena eta ekainaren hogeia izanen da horretarako azken eguna. Bae izan da guztia gaurkoz, Janus Lester Talderen betze kantu batekin utziko zaituztet orain. Ongi izanetan bihar arte. Eztadar batean galduta Zerura jauzi batez joan ginen Izarrekin batuta Zurekin irekin gurekin zeregin egin Egin batalegin egin Zurekin irekin gurekin zeregin egin Bena desegin egin Berzari kezmundua. Zuekin ni dekin gurekin zeregin egin egin, ein egin. Oye ye ye gurekin zeregin